Oana Mincă. sfert finalistă la Roland Garros. Trebuie să o ținem minte, așa, ce... adică să o notăm undeva. Până în finală, până la capăt. Să ne duceam minte. O... Are 17 ani <laughs> <laughs> și tot viitorul în față. Stai că Răzvan nu te crede. Răzvan nu crede asta. <coughs> Băi, uh, bună dimineața Bună Lucana. dimineața, să vă adică, fie știu, Deși simt că este deja foarte târziu <laughs> Pentru chestia asta uh, Mi-a arătat Ioana o știre cu trăi căprioare De la o grădină zoologică Te au transportată și au ajuns într-un <laughs> <laughs> Da, uh, Ce-mi doresc e să înceapă emisiunea <laughs> Europa FM Pe aceeași frecvență Cu tine și 19 minute să înceapă o nouă deșteptare la Europa FM E vineri dimineață Vă spunem în cazul în care ați început petrecerile încă de joi seara Ceea ce noi am făcut și ne-a stat foarte bine Să știți așa ușor, ușor că vă îndreptați spre weekend Și că aveți liber la mai multe lucruri Inclusiv să vă plângeți Uite, eu nu prea am avut ce să mănânc dimineața asta Că nici roșia nu mai e roșie, nici brânza nu mai e brânză Nici parizerul de pe vremuri nu mai e ai Adică e mai verde Par Parizerul e una din cele mai mari pierderi pe care le-a suferit România. România După siropul de pătlagină, după mine Nu știu, bomboanele chip în ce măsură mai seamănă cu ce erau nu mai, Nici pe farinele nu mai sunt ce erau Nu, nu, nu, nu ceva s-a întâmplat Uite, acum dimineața când m-a adus domnul Florin în coace Uh, am aflat că e pasionat de pescuit Lucru cu care nu am nicio legătură Și mi-a spus cam ce face el Cum pregătește momeala uh -huh. uh, Ce mănâncă peștii Vă știați că se pune șofran în mămăligă? Da, Poștia mănâncă bine tot. Da. Uite Luca se pricepe la pescuit, da. dar eu ca și tine da, nu știe că ce este da. șofranul. Florina <laughs> a vrut să epateze puțin, că asta cu șofranul e pentru pescuit de lux așa. Iauzi. de, bine, pescuit de lux. Zic, adică de aici pară, probabil că vine și expresia asta cu nu știe țăranul ce este ciofără, șofranul. <laughs> da, da, da, da, da, da. <laughs> da. băi doamnelor, răspunde da, exact este cu, da, da. cu noi în această dimineață. Chiar eu, dimineață... eu nu iau înregistrare, dar eu sunt Robotul. Deși dacă erau înregistrare, o înregistrare foarte bună de pe vremuri. Toate înregistrările cu mine practic sunt foarte bune, deci e pleonat să se facă. Ai fost fonotecat? Nu, încă, dar trebuie să mă fonotochez eu. Patrimoniul Național ai ajuns, adică. Nu, că se poartă. E deja mult prea vreme. Ai putea fi nemulțumit de lucrul asta și să te plângi la partid, cum se să știi. Românii se plâng foarte mult când se văd, știi. Primul lucru, nu știu că ai observat, dar se practica asta. Eu am energia negativă, tu ai energia ta negativă. Și noi practic facem schimb, știi? Eu ți dau pa meu mea, tu mi dai pa ta și am plecat foarte liniștit. Eu ți-arăt buba, tu me arăt buba, da, știi? Da, practic plâng. fericiți, pentru că uite, bă, și-l merge greu. Da, da, da, și e Și are o problemă. E, e, e o practică bună asta, nu știu, energetică, așa. Să știi că eu mă plâng de vreme. De vreme, de exemplu, mă plâng, dacă e cald, mă plâng, plâng de cald, dacă e frig, în general mă dor oasele și în zona aia merg. Deci genul ăla, dacă-mi e foame, e bine să mănânc ceva, nu? Exact. De da. Da. <laughs> foame sensibil. <laughs> e, mă am la pește ăștia. Ce mănânc acum? Mi-a zis uh, Florinca le bagă esență de căpșuni în... De în în ce nu știi ce e nebun la cap. Trebuie să primit o felul de să baște o felul de trucuri că peștre să le invităm e și pe furine au devenit ăștia foarte pretențioși. De asta da, o da. vine da. crapul să vite la mama, zice. Da, a. Da. -are căpșun, asta cu cu pe pe ăstei Eu vreau cu șofran. Te trage de gută și Alu. Ce șefule, ne luăm la miștor?" Da. Ce faci, domnule? Băgăm mandarine, bă? două cu de trebuie asta. Acum cumva fiecare ce are și după posibilități. Lumea o duce greu. Da, da, da. După posibilități. Hai să vedem ce spun ascultătorii noștri. Întrebarea dimineții. Despre asta e de ce se plâng? De, de ce se plâng mai întâi? De uh, vreme, de bani, de cât de tâmpit suntăștile alții. Deci și asta e o problemă. Da, știi că toată lumea ajunge la inevitabil, ajung la politică și atunci... Tot se... Da, am, am înțeles că un candidat a, a povestit... Uh, în campania electorală, Acum primul bancu tendent sexuală, ceea ce nu nu face parte nu din impresia, campanie, adică nu, cum... nu dă impresia că nu fă... se impresia că poate. C că poate să Da, <laughs> da din păcate, asta se încheie campania electorală, iar noi suntem în afară. e așa că nu putem să dezvoltăm subiectul. E da? mult mai safe așa. Da, da, da. Îl lăsăm da. pentru altă dată. De ce se plâng românii? 1769 este numărul nostru de SMS cu tarif normal. Așteptăm mesajele voastre și pe pagina de Facebook Europa FM o să citim cu drag mesajele puțin mai încolo. Traficul iarăși, e o problemă de care ne plângem îngrozitor de mult de fiecare dată, mai puțin noi ăștia care venim dimineața, știi, suntem cumva... Da, e minunat. E Așa, minunat. ieșim din zona aia și ne simțim bine când de venim Dar și Răgiu. bicicliștii cred că se plângă trafic. Noi de ei și ei de noi Și bicicliștii sunt foarte nervoși Sunt la fel de nervoși ca și șoferii Da, dar tu nu ești, și tu ești biciclist Eu sunt foarte biciclist de fapt Da, dar mă enervează bicicliștii <laughs> Asta e primul semn Că ți-ai depășit condiția <laughs> E autocritica asta Da, da, da, să te enerveze ceilalți Și da. când ești în trafic cu bicicleta Ce te enervează cel mai mult la tine? că nu... N-ai cu cine să înjuri ca lumea, știi? Adică toată lumea e preocupată... Când ești într-o mașină, așa, și... Uh... Te uiți în jur, îți dai seama că toată lumea în jur. Știi, în juratura este da, toată bă, lumea protejată în fonic. Frat. Da, da, da. Da. Știi? Și uh, intri pe frecvența asta, n-ai cum să ieși, știi? Să pedalezi plăcut, așa, să închizi noxele alea bune <laughs> de dimineața. E foarte micuț, ăștia alargă, sunt uh, jogarii. Aceștia, uh -huh. mm -hmm. și alargă și ei dimineața. Cred că și ei sunt nemulțumiți de ceva. Toată lumea e nemulțumită de ceva. De asta am zis că ai în seara asta, în seara asta, dimineața asta am chefuit aseară, dar asta, o să-ți povestesc. <laughs> în dimineața asta uh, vrem să aflăm de ce se plâng românii cel mai mult. Scrieți-ne. Pe pagina de Facebook scrisori, nu mai scrie. Uite, vezi, și asta e o problemă. Nu mai scrie lumea scrisori. Eu de asta aș putea să mă plâng. Când ai primit ultima scrisoare de dragoste. Dar scrisă de mână. Bof, ha, mă, lasă-mă. <laughs> 1,769 SMS cu tarif normal. Trimiteți-ne mesaje în această dimineață și, evident, scrieți-ne pe pagina de Facebook Europa FM. Moi siguran vine imediat. Stickers revin la Lidl cu chef de fotbal Vină în perioada 30 mai 26 iunie la Lidl Cumpărăm valoare de minimum 50 de lei Și primești automat una dintre cele 25 de figurine stickers Cu care îți vei face o super echipă ia albumul pentru colecționat și distrează-te cu aplicația gratuită Sticky Cup Lidl, merit să fii surprins Hai România, hai România.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 Jurnalul Motanului Bacon Francis Bacon Ziua 42 ah, Ce somn Și vremea asta Aș dormi un stop Da, e absolut normal E chiar sfatul medicului mm, Ia să testez eu laptopul ăsta nou Că doar nu l-au luat taime degeaba mm, E perfect pentru un somn de frumusețe Nu că așa avea nevoie E așa cald Și bine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 pasionați de bunătăți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 Cu moisegurani, în fiecare zi, de luni până joi, la unu și un sfert, la Europa FM. Poți să reasculta emisiunea pe europa.fm.ro.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 Așa cum bănuia cam toată lumea, DNA-ul s-a sesizat în cazul Hexi Pharma, probabil încă de la începutul dezvăluirilor făcute de Tolontan, indiciile de corupție fiind de atunci evidente. Acum DNA-ul doar a trecut pe față la acțiune. Doamnelor și domnilor, în minutele următoare eu o să vă dau câteva mici detalii avocațești, astfel încât dumneavoastră să citiți cât mai bine evenimentele pe care le vedeți la televizor în legătură cu acest important caz de siguranță națională, îl consider eu. Busy Day cu moi La Europa FM Prede de parchetul general care și-a dat grav cu stângul în dreptul, grăbindu-se să anunțe începerea urmăririi in rem, adică asupra faptelor, iar nu împotriva unei persoane anume, cei de la DNA au demarat o anchetă discretă tot asupra faptelor, căci legea îi obligă pe procurori că atunci când încep urmărirea împotriva unei persoane, să o cheme pe aceasta, să o audieze și să-i comunice că este suspectă, adică să o avertizeze. Așa cum vă spuneam, sunt mici detalii avocațăși, dar tocmai pentru că sunt avocațăși le știu și avocații și deci le știu și infractorii. De exemplu, cei de la parchetul general l-au audiat pe. Condrea, ca martor, că nu au reușit să înceapă urmărirea împotriva lui înainte ca acesta să moară și probabil că au reușit să obțină de la acesta fix nimic atunci. Asta pentru că unui martor nu poți să-i arăți probele pe care le a împotriva lui. În această perioadă am tot criticat parchetul general că nu se sizează dna nea și pe fapte de corupție mult mai gravă decât zădărnicirea răspândirii unor boli, Condrea, dinu și alții puteau fi și arestați la o adică. Sesizarea respectivă nu s-a produs nici până azi, când dna a anunțat oficial că a început urmărirea în cazul Pharma, că a adunat în tot acest din probe privind operațiunile financiare fictive ale acestei firme prin offshore-uri, dar și că a pus sub sechestru 23 de case, peste 30 de mașini și toate conturile din Elveția, Cipru, Germania și România ale firmelor lui Condrea și ale asociațiilor acestuia. Desigur, ancheta echipei lui Tolontan a fost esențială în acest caz, tipul de operațiuni de spălare a banilor prin offshore-uri fiind sugerate din start de jurnaliști, dar una e o dezvăluire de presă și alta e o probă ce poate fi folosită în instanță. Problema cu operațiunile astea prin Cipru sau Elveția este că procedurile pe care care le fac procurorii durează. Nu-s dă nimeni tranzacțiile pe tavă indiferent că ești dna sau că ești mama. Iar dacă serviciile secrete de la noi chiar au fost implicate în povestea asta cu Hexi Pharma, atunci probabil că s-au mai și pus bețele în roate ca peste tot. Una peste alta situația se prezintă în acest moment cam așa. Până acum dnaul a reușit să dovedească doar transferurile ilegale între Condrea și apropiația acestuia, inclusiv actuala soție Iuliana Juliana dar și împotriva unui fost director, Miron Panaitescu, aflat acum în pușcărie pentru devalorizarea bursei. Acesta din urmă s-ar putea Dovedi mai important chiar și decât directoarea Floridinu, căci în pușcărie fiind cu o condamnare de 11 ani s-ar putea dovedi Dornic să vorbească. Mai ales că ne spune acum ADN-ul în comunicat prin firmele lui Panaitescu ăsta, nou la număr Condrea spălat și a adus în țară mai mulți bani decât prin propriile sale conturi și ale tatălui său. Din păcate, parchetul general nu a făcut până acum aceste demersuri, ba chiar a pierdut timp și a permis alterarea unor probe, așa cum ar fi mostrele de dezinfectanți din spitale, întărind suspiciunea opiniei publice că Hexi Pharma este o firmă Protejată de statul român Ceea ce nu înseamnă că DNA-ul a descoperit totul Nu, din contră Ancheta este abia la început Dar cu banii blocați și suspecții puși în fața unor probe concrete Altfel se va desfășura aceasta de acum încolo în comunicatul său, DNA nu spune, de exemplu, nimic despre eventuale transferuri din offshore către alte persoane, eventual către persoane suspuse, care ar fi ajutat Pharma să devină cel mai mare furnizor de dezinfectanți pentru sistemul sanitar din România în ultimii cinci ani. Probabil de aici încolo către asta se vor concentra procurorii anticorupție, dar ei se bazează, mă gândesc, și pe ce vor avea de declarat cei urmăriți acum oficial, mai ales panaiteșcu ăsta, dar și Okinciuc și Floridinu. Tot DNA-ul trebuie să mai arunce un ochi și în bucătăria internă și să vadă de ce în 2012 pe vremea când instituția era condusă de Daniel Morar L-a avut în mână pe Condrea Ca urmarea unor informări venite de la serie, Dar l-a scăpat Dezvăluirea asta a fost făcută de Tolontan pe 4 mai Și confirmată de și Care totuși nu a explicat de ce acum 4 ani DNA-ul nu a mers mai departe cu investigația Preferând să o decline către un parchet care a clasat-o La fel ca în dosarul retrocedărilor Îngropat de asemenea atunci de DNA și redeschisa anul trecut Aceasta este chiar una dintre pistele Pe care actualii procurori pot merge pentru a confirma Sau infirma o eventuală protec a Hexifarma din partea statului român. În concluzie, intrarea DNA-ului în scenă, în investigația hexi Farma este de bun augur, ceea ce nu înseamnă că opinia publică trebuie să se culce pe ureche. Am sentimentul că SRI încă nu a spus tot, că csat ul încă nu a acceptat desecretizarea informărilor date de ofițeri în legătură cu otrăvirea spitalelor românești, ca să nu mai vorbim de faptul că serviciul de informații externe, zis și sie, nu a suflat o vorbă după ce fostă soția lui Dan Condre a afirmat pe toate televiziunile cu subiect și predicat că acesta era un agent al acestui serviciu, deși nimeni nu vorbise până atunci de SIE, iar mai toată lumea se concentrase pe serie, Vrem în continuare să știm totul despre această crimă, să aflăm cu nume și prenume vinovații indiferent de poziția lor în statul român sau mai ales dacă au o astfel de poziție. Noi Segura, ne mulțumim la unu un sfert. Așteptăm din nou la Europa FM pentru România direct. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. de Vie și Blue Noise, Luna și Noi la Europa FM 7 și 40 de minute. Întrebarea dimineții a găsit foarte multe răspunsuri astăzi. De deci ce se plâng românii cel mai mult? De orice, mi se pare cel mai relevant răspuns. De orice ne plângem. Eu mă plâng că ieri n-am găsit Cana Europa FM spune Valentina din Călăraș. Suntem într-o campanie, Răzvan, acum împărțim câinile la aniversare Europa FM. În câteva minute vom fi în direct cu Giurgiu, colegul nostru, Radu Constantinescu, acolo pe Bulevardul, intersecția dintre Bulevardul București și Dacia. Da, asta vedem noi puțin mai încolo de lipsa de informare. De exemplu, de prostie ajunsă la saturație. La saturație? La saturație, da. Prostie ajunsă la saturație deșale mai zice Cineva Asta cu deșale, deșale știi da. că are legătură, cred, cumva cu Mă plâng de amantă Devine tot mai hapsână Hapsână? Uh -huh. Mhm De țara asta, totuși nimeni nu face nimic Adică, adică nici măcar nu ne plângem ca lumea A mai spus un tip că el folosește bicicleta 25 de kilometri Și că le plânge de milă șoferilor Vezi cumva. N-ai cum să mergi 25 de km cu bicicleta. Zilnic? Zilnic. De ce să faci asta? Ca să ajungi la serviciu ar fi Răspunsul, cred că omului, dar da. Dar apun... poți să iei uh, Mie mi-a plăcut un mesaj de la un, un tip Care a sesizat esențialul Și că au apărut prea multe vrăbiuțe După ploile astea și nu mai avem liniște <laughs> Mi se pare Dar știi bancola cola cu tipul care se duce la doctor Și zice, domnul doctor, eu de la o vreme Nu vreau să mă plâng Dar mă simt așa, confuz Sau poate că Nu <laughs> Luca a rămas confuz de-asta Sunt confuzat de seară. da De-aseară, de de și Luca a fost la petrecere Nu știu dacă să povestim sau nu despre petrecere De-asta suntem și noi ușor confunzi Confunzi Eu... Confuzi da, românul se plânge întotdeauna de Că vecinul a furat mai mult ca el Caracteristică națională, spune Mario din tici. Capra vecinului însă își fură mai mult Decât capra vecinului N-am vrut, vecinul. vrut să zic de capră am zis că suntem la radio Ne plângem de salariu și de sărăcie E un alt mesaj venit din Timișoara De la Mihai Mă Ce... plâng de birocratie Ce tâmpit sunt ăștia și toți sunt niște rasiși nenorociți Da Ne plângem, ne plângem, ne plângem Pentru orice, mă plâng de banii pe care îi iau lunar sau îi dau lunar la se, Spune Lucian Brașoveanu Pentru domnul Florin, uite Pentru colegul nostru are cineva un mesaj Peștele trage bine la cocoloși de iaurt Cocoloși de iaurt Băi, da. nenica, vezi? Băi, dar tu Ce bine o duc peșteștea Actualii canibali Așa. Deci oameni care au apucat să mănânce niște carne bună Pe la început, în mijlocul secolului trecut De, de ultima oară, știi de, Din asta de cetățean care n-a trăit cu prostii, cu chimicale Cu hrană mm -hmm. din asta occidentală Plină de euri Băi, de dai seama ce gust trebuie să, fie, să simți diferența, știi domne. Ce mâncam noi pe vremuri. Da, ce oameni erau pe vremuri. Ce exploratori. Ce gust aveau. Să simți gustul la proaspăt de exploratori care a la țară. Nu cu porcării din astea cu... Da. Deci ocoi noi și măgăriile lor, spune Gigi din Petroșani. Băi, de asta serios. e lumea foarte serioasă. E eliminația. foarte serioasă, dar normal, s-au trezit să asculte un machinal serios. Azi l-am spus că vii tu, știi, dar scuză Și au da, da, pus cravata. Da, da. Ar trebui să ne implicăm. Abia aștept să ajungem la știrea cu căprioarele. Uite, tra din Alba spune și cred că ar trebui să încheiem cu asta. Mă plâng din cauza ceții. Adevărul e că prea e prea multă ceață, prea nu e, știi? Mie mi-e frică să nu-mi pierd soția prin ceață Da, eu o închid în casă. Deci, tra și închis soția în casă din cauza ceții. Eu cred că s-au scumpit foarte mult și anumite medicamente. 7:44. medicament. <laughs> și 44. Hai, putem continua cu știrea cu uh, căprioara. O, cred că după 8 Uite, după 8 o să găsim Eu, și Mie 14. mi se pare că voi nu dați suficient Julio Iglesias și Selin Dion aici la radio Și mă plâng de chestia asta Și că, uite, Vlad nu ne-a mai lăsat să dăm Julio Iglesias Dacă ții neaparat, ai o piesă preferată? Na, toate piesele lui, practic, <laughs> sunt El a cântat doar melodii preferate <laughs> ne, ocupăm, Săracu, da. ne ocupăm de asta puțin mai încolo Auzi cumva cam toți cei care Vin la microfon acela la. Că aș, Stai în locul lui Vlad acum a, la Iubesc la. pe Julio Iglesias deci e, e, o, e o stare aici specială Dar să știi că și Selindion mi se pare <laughs> Că și ea a cântat numai, melodii preferate <laughs> 48 de minute, ascultați deșteptarea la Europa FM. Invitatul nostru din această dimineață, specialistul în campanie electorală, Răzvan Exarhu. Răzvan, să știi că zile trecute... Din am... Brăila, chiar din oraș. Din Brăila, da. Te, te duci în la acasă să votezi, nu? Nu, nu, nu, nu. Ești am, am reușit să... Să-ți fa să faci bubule, ține București. Să-mi facă uh, uh, ierdut să trecutul. Uh, că... de deși e clar că sunt imbrăile. Adică se vede. Știi se vede că benire. e vorba aia. Da. Dar să știi că și la tine se vede bine că ești din Galate. <laughs> mulțumesc. Nu, Băi... nu a fost un compliment, nu chiar, chiar, ai da, pe da, să mulțumesc. Mulțumesc, da. deci chiar dacă nu veneam la București, eu cred că ne-am fi întâlnit cumva pe dig. Într-un fel sau altul, da, da, da. da. Și ne-ar fi pasionat și pescuitul dacă rămâneam acasă ce ni se întâmplă. Zilele trecute am descoperit că undeva în, undeva în România, nici nu mai contează unde, șapte membri ai aceleași familii candidează pentru ceva. În principiu pentru funcția de consilier în comună. I-au pus pe cei mai tineri în față și bătrânii satului, cum ar veni, vin din spate și susțin candidatura celor tineri. Doar, doar s alege și ei ceva în pe principiu era bancul ăla cu miliția, nu știi, care își pune la, la capul patului... Un pahar cu apă și un pahar gol. Că poate e sete, poate nu. Poate nu e, sete. <laughs> <laughs> e Uite, ieri trei femei în vârstă de 87, 90 și 91 de ani. Spuneam, ieri candidează la funcția de consilier local în Comuna Sâmburești, din județul. Aia e o zonă cu mult vin. Mi se pare firește, ca să zic așa, <laughs> să se candideze la modul ăsta. Reporterii de la Digi24 au încercat să stea de vorbă cu doamnele, cu candidatele. Și cum e? Campanii electorală mai... Domnule, ce ai de gând să faci? Știi? Formularea mi se pare bună. Au încercat să stea de vorbă, este perfect să... Una dintre candidate a aflat... 87 de ani. Una din candidate a aflat de la reporteri, că e pe liste. Alta e ce, ce, ce aflat, ce deci una, a aflat? una din candidate, ce aflat? una din cele trei. Că e, că e pe listele electorale. Habar n-avea că e trecută pe listele unui partid și că va candida. Cine? Nu știa. Doamna. Știi, știi? <laughs> știi cum întreabă Bății după Cine? un anumit nivel al băutului, când nu se mai înțelege nimeni cu mine, unul de obicei se oprește, așa, într-o în conversație și zice: Ce? Ce? Ce? Deci una nu știa. Una e imobilizată la pat. Deci n-au reușit. Imobilizată să... de niște vlajgani, Nu, imobilizată. Știi cum e? O ținune o, o țin unii, să... Iar pe a treia, mi se pare cea mai sinceră, n-au reușit să o găsească. S-a pierdut. S-a pierdut e. pe undeva. Da. N-au găsit-o, pur și simplu. Da, da pe au dezgropat o, au -o listă. și n-au găsit-o sau nu. Da, da, da. Na, na, na, na. Fii atent ce, ce zice doamna pe care a găsit-o, cea care nu știa că e pe listă. Ia. Eu vin sufletul supletul. Păi și cum deți ajuns pe liste? Pe păi nu știu. Eu ce să mai candidiz? Eu pentru ce? Păi nu mai trăiesc mult, doamne. Cine m-a pus să mă ștergă. Cam asta e situația. Doamna candidează. E candidat undeva în România. Nu spunem. În Sâmburești, de fapt. Am, că okay, e foarte bine. Adică e slabă situația. Înseamnă că ăștia nu beau destul acolo. Adică, dacă doar atât au găsit. Asta e singura glumă pe care au reușit să o facă. E sol. S-a scumpit băutura. Doamna imobilizată la pat nu a putut fi găsită, dar au vorbit reporterii de la Digi24. Cu cei care cu o imobilizează. Vecini. Nu, cu vecinii. Cu ce? E bătrână, e bătrână ar face față. Că el cred că mai poate să mai ia mare împărtășan de la pupa. Eu nu cred. De ce nu credeți? Pe aia e, bolna, e la pat. Vezi? Bine, nici ăștia care vorbesc nu pare să simtă foarte bine <laughs> că se nici nu sunt în mare formă. Da. Uh, candidatul la primărie care le-a pus pe listă pe doamne a fost de acord să vorbească cu echipa Digi, dar a dispărut la ora stabilită pentru interviu. Băi, știrea e frumoasă. Reprezentanții partidului din care face parte Spun însă că nu știau de situație De situația asta creată în sat acolo Poate că ceea ce îmi spuneți dumneavoastră Sunt tabulații Până când nu fac eu investigații Să mă convinc despre ce este vorba Nu pot să-l comentez Da, sunt, Asta e situația în Sâmburești olt dacă ai fi acolo ce ai alege? Am mai serios, că ai mai, ai mai multe variante Uite, ai trei variante Asta e oferta electorală. Păi nici nu știi cum să, cum să o socotești acum. Să iei pe aia cu mai multă experiență. <laughs> <laughs> cum e? Păi, știi, e, e un banc minunat pe care îl știu de la Taicămiu. De fapt, toate bancurile le știu de la Taicămiu. Uh -huh. uh, e sursa eu, ta de folclor? Eu am o, o teorie din asta a conspirației, că nu există bancuri noi. Uh -huh. Și că ele sunt reinventate. Le-am găsit și prin cărți pe unele foarte bune. Da, era bancola cu o doamnă din asta, să o numim babă, care așa. mergea pe stradă și se întâlnește cu moartea, se sperie și fuge și Cine fuge. Și fuge. <laughs> nu, nu, nu, deși cred că e cazul, uneori. Uh, și găsește în fața unui magazin un cărucior de copil. Dă copilul la o parte, se aruncă în scutece, se învelește, ia biberonul și-l pune în gură și începe să stai liniștit așa, să se comporte uh, ca un, un copilaj cu minte, ca un bebeluș cu minte. Și vine moartea, dă puțin uh, la o parte bavețica și zice, papă, papă, că mergem cu tutu. <laughs> Hai să mergem la Giorgiu. Dar scurt, așa că Radu Constantinescu e acolo, în parte câinile Europa EFM. Bună dimineața, Radu! Da, noi cu câinile, nu cu altceva. Bună dimineața, Giorgio. Bună dimineața, Rzvani. Bună dimineața, să să treci, Radu. Să cu Cana Galilei. Cafea are Romă de vacanță cu voucherul de la Paralela 45. Astăzi am ajuns în Giorgiu la intersecția bulevardului București cu bulevardul Dacia Câinile aniversare vă așteaptă aici. Dacă ne ascultați în trafic. Veți fi la semafor de echipele Europa FM și veți primi cadouile noastre aniversare. Deci nu știi de cine să-ți fie frică în Giurgiu astăzi? De polițiști? Sau de Radu, uh... că te oprește cu cană, știi? Rămâi fără da. pomprize. <laughs> Suntem într-un oraș de Champions League, îți dai seama. Deja toate, tot, orașele, tot orașul e împânzit de afișe cu Astra. Aveți să fi vigilenți să nu apară agenți de circulație cu în Europa FM să ne facă neajunsuri. O să fim vigilenți și o să fim pe poziție până când dăm ultima cănuță aniversar aici, în Giurgiu, după care vom pleca să facem drum cu prioritate din Oltenița de la ora 16 și să ne o... întâlnim și acolo cu ascultătorii în A, da. a, a, a dat țării un președinte, <laughs> cel puțin. Radu, drum bun, ce să zic? Există o vorbă acolo. Eu am trecut prin Giurgiu la un moment dat și se zice, după pui de Giurgiu,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 arată bine! Îm înghe tâlpile! De-abia aștept să fim împreună la mine în grădină! Și știi cum m-a cucerit? Cu o ofertă superbă! Lasă-te ispitită de bavajul rock. și tu în magazinele partenere Semel rock și ce calităților sale la prețuri cu totul speciale. Semelrock rock, and for Baving. Catalog Taco este pur și simplu incredibil. Tricouri haioase și maieuri cool pentru copii, chiar de la 17,99 lei. Să nu mai vorbim de ofertele speciale pentru noi, fetele. Colecția pentru copii la prețuri incredibile. Acum la Taco Fashion. Make happiness your style. <sus>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 Banii sunt gata A, da? Mergeți în față să-i ridicați Creditul ING pe repede înainte Fără adeverință, fără vorbă lungă Vii și pleci cu banii în pungă Ziua bună! Vine vara, bine îmi pare În casă o să am răcoare La gros aerul condiționat Vortex Cu tehnologie inverter capacitate 12.000 BTU Este doar 999,9 lei cu TVA inclus Vino să te răcorești până pe 6 iunie Oferta este valabilă în limita stocului disponibil SELGROSS, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.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 Ai un copil năstrușnic și plin de energie? Povestește-ne pe Facebook o întâmplare hazlie la cumpărături și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri într-un parc de aventuri din Brașov. La Bila, vara asta subiectul principal ești tu. Detalii în regulament. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Bună dimineața este ora 8. Bună vă prezinte știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața George, bine v-am găsit la știri. Vreme instabilă, astăzi vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului pe arii extinse. Excepție vor face Oltenia, Sud-Vestul Munteniei și Sudul Dobrogei. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade. O zi cu vreme instabilă se anunță și în capitală. după amiază vor fi averse, iar maxima va fi de 24-25 de grade. Viitorile de azi noapte au făcut două victime. Un bărbat în vârstă de 41 de ani din localitatea băcăoană livezen A murit după ce a fost luată o viitură în timp ce treceau punte spre locuința sa. Un bărbat din comuna Ruginești, județul Vrancea, a murit de asemenea seară după ce a fost luat de o viitură. Omul mergea cu bicicleta când un torent de aproape un metru venit de pe versanți, l-a luat pe sus. Traficul feroviar între Miercurea Ciuc și Comunești este oprit și astăzi din cauza aluviunilor aduse de pe versanți de ploile torențiale, un tren regiu a fost anulat, iar altul circulă o rută modificată detaliile le găsiți pe știrile europafm.ro. Până seara la 18 este în vigoare un cod roșu de inundații pe mai multe râuri din județele Neamț, Suceava, Harghita, Covasna, Bacău și Vrancea. Șapte județe din Moldova se află sub avertizare meteo cod portocaliu de ploi abundente până seara la 18. În județele Iași, Vaslui, Vrancea, Bacău, Neamț, Suceava și Botoșani va ploua torențial, iar cantitățile de apă vor depăși 50 de litri pe metru pătrat, iar la munte se vor înregistra 80-100 de litri pe metru pătrat și în weekend va continua să plouă în majoritatea regiunilor. Meteorologii spun că precipitațiile se vor domoli începând de marți, însă după 2-3 zile revin ploile, ne-a declarat Romica Jurca de la ANM. Din păcate, ploile nu vor lipsi nici la sfârșitul săptămânii, nici la începutul săptămânii viitoare, cei drept pe parcursul nopților, în unele locuri se mai restrâncă arie, dar uh, vom mai avea ploi. Săptămâna viitoare precipitațiile s-ar reduce și am, am putea vorbi de o îndreptare a vremii pentru vreo două, maxim trei zile, adică începând de marți, de prin uh, 7 iunie, dar după aceea ploile vor uh, reveni. Romica Jurca de la ANM. Este doliu național astăzi în Republica Moldova în memoria echipajului elicopterului smurd care s-a prăbușit ieri patru persoane și au pierdut viața. Aparatul de zbor a căzut la aproximativ 100 de metri de o pădure din zona localității Haragăj în raionul Cantemir, aproape de granița cu România. La bord erau pilotul, copilotul, o doctoriță și un asistent medical de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. La locul accidentului continuă investigațiile, iar Procuratura Generală a Republicii Moldova s-a autosesizat și a început urmărirea penală, anunță anchetatorii din țara vecină. Perimetrul este păzit, sunt ridicate, fixate urmele la rămășițele și au rămas de la helicopter. Cum arată e pava? E distrusă complet? Da, este distrus complet. Trupurile D sunt carbonizate? D Trupurile sunt carbonizate. Deci e posibil ca la impact să fie avut loc o explozie, nu? Așa se presupune. ideea după ce a fost, dacă în să iese despre accident, am declanșat urmărirea penală în baza articolului 263 cod penal și investigăm incidentul sub aspectul de încălcare regulilor de securitate circulației și de exploatarea transportului aerian. Incident cauzat cu urmări grave. Criminaliștii români s-au deplasat aseară în Republica Moldova cu un laborator mobil pentru a identifica trupurile celor patru membri ai echipajului smord. Premierul Dacian Cioloș a convenit cu omologul său din Moldova Pavel Filip să se facă o anchetă comună în acest caz. Ordonanța care prevede corecții financiare pentru toate categoriile de bugetari va fi aprobată de guvern în ședința de săptămâna viitoare. Bugetarii nemulțumiți, printre care și angajații din educație, sunt așteptați în continuare la negocieri. Sunt foarte multe categorii de bugetari care abia așteaptă aprobarea acestei ordonanțe, printre ei angajații din sănătate și salariații din șapte ministere, spune purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Suciu. E vorba de creșteri salariale. La toate tipurile profesionale pe care le avem în acest moment în plată, sigur nu la toți bugetarii, în momentul în care va intra ordonanța de creștere a salariilor, vom avea reglări de salarii, corecții de salarii și la nivelul a ministere, care sunt la acest moment cu salarizări sub nivelul SGG-ului. Profesorii au cerut majorarea salariilor cu 10% încă de anul acesta, însă guvernul le-a promis 5% în plus la salarii de la 1 august și încă 5% de la 1 decembrie anul viitor. Ioana, mulțumim pentru știri Sport, Luca Pastia. Dedemane ți aduce cele mai proaspete informații din sport la Europa FM. Suntem cu toții parte din echipă. Până dimineața, una dintre favoritele de la Euro Anglia a învins cu 1-0 Portugalia într-un amical de calibru jucat aseară pe Wembley. Oaspeții au rămas în 10 din minutul 35 când Bruno Alves a fost eliminat, iar unicul gol a fost marcat cu 5 minute înainte de finalul meciului de fundașului Manchester United, Smalling. A lipsit starul Portugaliei, Cristiano Ronaldo, aflat încă în vacanță după ce a câștigat Liga Campionilor cu Real Madrid. Diseară, de la ora 21, pe Arena Națională, România va întâlni Georgia în ultimul meci de verificare înainte a plecării în Franța. Golden State Warriors a câștigat primul meci al finalei NBA cu Cleveland Cavaliers, 104 la 89. Starul campioanei conferinței de vest, Stephen Curry, nu a marcat decât 11 puncte, dar cu echipierii săi au fost la înălțime. Sean Livingston a fost cel mai bun marcator al lui Golden State cu 20 de puncte. De la Cavaliers s-au remarcat LeBron James cu 23 de puncte și Irving cu 26. Următorul meci al finalei NBA se va juca duminică, tot la Auckland. Mulțumim pentru știrile din sport Continuăm cu Republica Fantastică România Înțeleg că un biolog De la grădina zoologică din municipiul Hunedoara A salvat trei căprioare A salvat E mult Le-a salvat pentru el Că adică le-a salvat în frigider <laughs> Detalii imediat Ca să nu se strice da. Dedeman ți-a adus cele mai proaspete informații din sport La Europa FM Suntem cu toții parte din echipă de de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 11 minute, Caeliminoaga a fost alături de noi. Imediat avem uh, bătălia sexelor. Ai fost, fost alături fost. de tine. <laughs> <laughs> uite, da. eu mă plâng, nu e ca Eliminoga aici. Da, cum eram eu obișnuit. Când era de... Eu am venit mai des. Ai, aici, da, e adevărat, cu tine s-a mai obișnuit. Ne cunoaștem, da. ne cunoaștem, da. Republica Fantastica România. Eu sper că nu e adevărat lucrul asta, despre care o să vorbim în această dimineață. Trei căprioare care trebuiau aduse la zoo Hunedoara au ajuns în Ciaun. Trei căprioare au fost încredințe. Deci o femeie s-a plâns da. la poliție că a fost înșelată de biologul de la grădina zoologică din Hunedoara. Din Hunedoara. Ea i-a încredințat două căprioare pe care le-a crescut cu mâna ei. Erau, practic, sânge din sângele ei, da. blană din blana ei, <laughs> codiță din codița ei, Suflet din sufletul ei și da. le-a dat să, să le lase la grădina zoologică în siguranță și omul le-a pus, după aceea, în siguranță la un alt cetățean care le-a sacrificat, pentru că puteau să strice, știi, de fapt. <răși> că O lași, frică. O lași să <răși> strică, da. Deci le-au tranșat pe căprioare, ca mai, am înțeles că a mai venit o căprioare tot așa, ca să fie salvată și Au lăsată la grădina zoologică. Uh -huh. Și um, omul le-a depozitat. <răși> deci eu n-am înțeles dacă le-au mâncat S au recuperat niște carne, 26 de chile, câte? 26 de kg și, și jumătate. Acum nu știu cât cântărește un căprior. Cât, cât suflet a investit tânăra din rapoltul mare, văd aici, în căpriorii respectiv și cât de mult au crescut aceștia. Dar îți dai seama că de fapt se face și trafic dacă ei care au confiscat 26 de kg de carne de căprioare, ce au făcut cu, cu ele? Păi asta mă întreb și eu, unde ajunge toată delicată asta? Le incinerează? Da. da Le pun pe grătar și le lasă până se incinerează un pic Până fac, dau, au coajă, așa, nu? Uh, nu știu, tu ar, tu ar trebui să ne spui Că te în face În obor asta. În obor se incinerează zilnic, mici <laughs> <laughs> Nu cred că au ajuns în obor Dar cred că bă, Acum depinde cum, cum e preparată căprioara De asta zic Și apela un pic la cunoștințele tale în domeniu Domnule trebuie e aproape vânat, știi? Uh -huh. E ca arața și rața e gâsca Gâsca e aproape vânată, Și are o carne din asta mai roșiatică și dură așa. Deci ar fi bine să o îmbălsămezi înainte Ca pe Lenin, practic <laughs> Le-a fi plăcut istoria Le-a fi plăcut istoria Și atunci au vrut să Da, am înțeles că domnul și-a dat demisia Biologul care a de deturnat Practic căprioarele Din drumul lor firescă către din zoologică Măcar atât s-a făcut dreptate până la urmă Uite, ce... ăsta este un motiv serios să te plângi. Așa, scuze-mă, Luca. Eu cred că omul a acționat oarecum just pentru că probabil avea dublură căprioară. Că mai avea bănuiesc căprioară. Căprioară are orice grădină zoologică. Și eu fie, <sus> doamne, asta, o an, dublură. N-am ce să mai fac cu tu ea. Tu crezi că e ca la flizurile alea de la Mega Image? Da. <sus> <sus> Băi, la un moment dat uh, uh, organizam un eveniment și am avut uh, ideea să aducem în oraș Girafe și zebre. Și nu prea. adică mă rog, ai văzut că nu prea sunt așa. Nu prea și am sunat la grădina zoologică. Yeah. Să, <gri> <gri> să vedem să dacă inchiriați. se pot închiria, da. Uh -huh. O girafă pe Magheru ar fi fost ceva. <gri> că? <gri> știu că a fost au... prima oară când -au... au venit elefanți pe Magheru. Nu știu ce s-a întâmplat, a fost au... acum foarte mulți ani. Uh -huh. Dar primi elefanți liber, practic, după Revoluție, primi elefanți care au mărșeluit pe -au, bulevardul Magheru. Și mă rog, mâncaseră înainte Și au fost mari probleme S-a <laughs> <laughs> blocat bulevardul Din cauza elefanților care au avut o digestie da, foarte bună Ce început de el să cadă Băi, da am sunat la, la grădina zoologică Și am zis, aveți cumva girafă N-avem Dar zebre cumva, că voiam să le vopsim mm -hmm. În roz, în roz? Zice, nu, nu, dar să știți Dacă aș ști Ce tare ne dorim o girafă <laughs>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 Și 19 minute Începă scrierile pentru bătălia sexelor SMS cu tarif normal la 1769 Scrieți acolo deșteptarea Numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM Și poate ajungeți în direct Premiul de 300 de lei vă așteaptă în această dimineață Cash Premiul cash 300 de lei 1769 SMS cu tarif normal Trebuie doar să scrieți deșteptarea Numele vostru și orașul Localitatea în care ascultați Europa FM Uite Răzvan al scrie Răzvan de fapt aș scrie Deșteptarea Răzvan Re Deșteptarea da. Răzvan Brăila Lângă Galații Ila chiar din oraș Pentru că multe vreme am fost întrebat asta în tren știi? Aveam părul foarte lung așa. Și vecinii de compartiment ziceau Și de unde sunteți? Din Brăila Chiar din oraș? Bă, dar ce? Chiar arăt în halul ăsta? Și după aceea să am dat seama Că aia nu erau din oraș Dacă aveam Eu eram din Ciocile, ei aveam un verișor din mai ușor să dezvolta putine. o conversată da, da, da, da, da. și o relație. Da, așa din la, practic, nu prezentai din oraș. Și pioți de raș. la țară, eu n-am văzut. <laughs> nu prezentai niciun interes, mă rog. Da. 1769. SMS-uri în 10 minute, 10 minute aveți la dispoziție pentru a le trimite și poate, poate ajungeți în direct.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 La Mega Image și Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend, că doar mega! În perioada 3-5 iunie ai băneasa făină albă superioară 1 kg la doar 2,39 lei, ulei de floare soarelui surâsul soarelui 1 litru la doar 3,79 lei și detergent lichid persil expert gel 2,92 litri la doar 29,99 lei. Prinde promoția de weekend de la Mega Image! Panetone este celebrul cozonac italian, precum o brioșă mare, umplută cu stafide și coaje confiată de portocale și lămâi. Descoperă istoria lui, plus cântece și alte povești italienești, la Europa FM. În acest weekend îți facem la Dolce Vita con la Piu Bella muzica italiana, la Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.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 Ai ales Europa FM Pentru știrile Alese cu grijă Și prezentate Cu bun simț Ascult o mașină fiecare zi Îl ascult pe Vlad pe dimineața Și muzică și știri Acum câțiva ani am rămas în zăpezi Și datorită Europa FM a reușit să ajungem înapoi la Creva De lângă București Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine Se ne accendersi poi come dei piccoli vulcani sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio quello dolce che ha è un incontro d'anime la notte sembra perfetta per consumare de minute, ascultați Europa FM Turul României la Europa FM Un experiment efectuat în campanie electorală de Centrul Regional de Transfuzii Sanguine, Constanța s-a finalizat cu un rezultat neașteptat pentru personalul acestei instituții Fă un gest de omenie, donează sânge, a fost îndemnul adresat tuturor candidaților constanțeni pe rețelele de socializare, dacă politicienii locali au răspuns sau nu apelului ne spune Feri Predescu, în direct cu noi în această dimineață, bine a venit Feri Bună dimineața, bună dimineața, și da, așa este doamna Alina Dobrodă, șefa Centrului Regional de Transfuzii Sanguie din Constanța, a vrut pur și simplu să testeze spiritul civic al candidaților din Constanța și din uh, județ. Ca să vă faceți o imagine, noi avem 70 de localități aici în județ și pentru ele candidează exact 295 de, de candidați pentru primării, avem 5.375 candidați pentru Consiliile locale și fix 455 pretenderți pentru Consiliul Zătean. Bine, v -am cu me <laughs> memoria cu cifre pentru a vă lămuri că șefa Centrului de, de transpunere în a aflat că sunt în total 6.125 de candidați și a sperat să-i convingă să doneze sânge, pentru că știți foarte bine ce mare nevoie este. A făcut și un program dimic uh, între 29 mai și 4 iunie, adică mâine. Îndemnul de a dona sânge s-a adresat uh, tuturor candidaților, dar și echipelor de campanie ale acestora, asta, dar mult mai mulți decât uh, toți uh, candidații. Ce să vă spun, a fost... Uh, un eșec total, am putea spune. Nu ne Din mai fierbe. Zine câți au venit. A fost o baie de sânge sau nu? Asta ne interesează. Bună dimineața, ferii. Și vreau să fiu Dumnezeu primul dimineața. care ținează urează Crăciun fericit în cazul în care nu ne mai auzim până atunci. Da, da haideți să, mă, să nu vă mai fierb. Pe 17 formatiuri pe care doamna director a încercat să le iei în perioada campaniei electorale, doar în campaniei a răspuns ieri apelului... Doar cine? Stai este așa că a... s-a întrerupt... N-am înțeles. Cum are fiindcă de bat la din ce ce, ce, ce? ce? Cine? Deci câți cum? Deci 17 informațiuni politice. Așa. Da? Nu spunem pentru că noi suntem în campanie Exact. Încă. Și au donat Foarte, sânge unii doar... la alții sau cum? a valori s-a făcut pe teren, dar problema este că la centru s-a prezentat o singură de politică și doar un grup cu minuscul, minuscul acolo, microscopic și dezamăgitor. Așteptați-vă mâine vă să, vă să se blocheze orașul, că vin toți în ultima zi. Așa, știți de ce s-a întâmplat treaba asta? Pentru că uh, nu a fost permisă filmarea, înregistrarea, fotografierea în incinta centrului, dacă... Ați erau uh, permis să vă dați seama ce era acolo, coadă. mențiunea da, importantă este că sânge. Absolut, mențiunea importantă este că centrul ăsta nu este implicat în campania electorală și scria mare acolo pe Facebook, pe rețelele de socializare. Asta că sunt curioasă cine se va prezenta mâine. O să mă duc special pentru a-i vedea pe candidații care vor dona sânge. Nu mai este campanie electorală și uh, mă gândesc că așa din, vor, vor recurge la spiritul lor civic și o să spună, ha Haideți, domnule, să, să mă duc să fac un gest onorabil Haideți să haidem, domnule, zic, exact, da, da, da. Știi Dar, cum da să știți că o pot face și pe persoană fizică Nu e niciun fel de problemă, sunt așteptați toți Adică da. ăștia au donat sânge pe firmă sau cum? <ră> <ră> nu, de calitatea de candidat pe listele electorale da, Pe au venit toți cu PFE-urile Eu mă mir că, totuși în Constanța, sunt foarte mulți oameni Asemănători cu cei din Brăila Și știi cum se spune în Brăila să donezi sânge? Să-ți dau drumul la sânge. <răzări> deci... dau când auzi, da. da. Cred okay. că Constanța, lumea, preferă mazărea, totuși, dar nu în sânge, că n-ai cum să o faci așa. Adică vrei să spui că suntem vegetariani? Eh, eu știu. Știa că dacă ai auzit de atacul uh, asupra unei uh, cărciumi vegetariene, din, vegane, de fapt, din... Uh, uh, Tbilisi. Tbilisi. Da. A fost o știre care ne-a zguduit, practic... Uh, pe noi vegetarianii, niște neonaziști fasciști în ultimul hal au intrat cu cârnații am vorbit despre fiii asta fiii? ieri la au în clienții de cafenele ibegale. noi vegetarianii? Păi și eu sunt vegetarian. A fapt, A fapt, fie în, fie în, în ce sens ești vegetarian? Sunt flexitarian, de fapt. Așa se numesc. Vegetarianii care știu să facă un compromis ca lumea. Feriți, mulțumim tare mult! Mulțumim asta. și grijă mare la candidați. Fii cu... Fii pe ei, cum se spune la Brăila. Că poate le dă cineva drumul la sânge. Ea!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 That you're beautiful inside, toes on a fast, Come moving fast, come take the Ar sună a Selindion, așa <laughs> Nepotele lui Selindion. Nu sunt David. E da și Sam Martin. Te rog să-ți notezi. Vă da ce. ți seama ce mișto ar fi fost, totuși, ca Julio Iglesias așa. să aibă că are vârsta potrivită pentru Selindion, știi? <laughs> că pe principiu, aș fi putut să-ți fiu tată, tată. bunic lumină. <laughs> Bătălia sexelor la Europa femelă. O să-ți placă mult, Rezvan, concursul ăsta sexul sexelor O să-ți placă mult pentru că ai se dă o adevărată... Sexul îmi place mult Bătaie, nu, e doar bătălie, să știi Nimic mai mult Anca din Iași e cu noi Bună dimineața, Anca Bună dimineața Ce faci, dimineața. dimineața, Anca? Bine, stau de ploaie Cum? stai și Ah, stai de ploaie, în sensul că stai Mama, și te de ploaie aici, Nici nu reușea să se ferească așa cum trebuie <laughs> Și te ferești bine? Sigur Sigur, sigur Ești deja la serviciu, te-ai de mult, ești pregătită da, Am dărăzit de mult, ne-am la școală și sunt la serviciu E perfect, Tiberiu din Plăiești, practic trăiește și el la aceeași dramă cu serviciu Bună dimineața Bună dimineața Salut Bună dimineața, Tiberiu la tine cum e treaba? Și tu te ferești de ploaie? Eu sunt în concediu, eram la cumpărături Te-am deranjat cumva Nu, cred Bine. Ai apucat să cumperi ceva? Lasă totuși jos Nu, n-am apucat să cumpăr nimic Chiar eram într-un supermarket Am trecut cu ele și... fără să plătesc <laughs> de... Păi și cum erai la cumpărături și ascultai și radio am înțeles no, nu? Da, când am, am trimis MSU-ul din mașină Am din înțeles drum, spre. Bine, avem reguli simple aici Trebuie să răspundeți la cât mai multe întrebări <coughs> Și cu asta, basta, Văd dăm banii, 300 de lei uh, Cine începe? Eu Anca începe Anca, Anca ce studiază știința denumită etimologie? Nu uh, știu Nu știu, asta înseamnă 0 puncte Așa de dimineață Dar nu-i poate ne ajute Tiberiu să Să ne spună ce studiază știința denumită Entomologie Abar, n am <laughs> Vedeți câte sinceritate. <laughs> Trebuie să spun un banc. Etimologia studia, studiază originea cuvintelor, iar entomologie înseamnă. e o a zoologiei, despre insecte e vorba. Sânțarii, de exemplu. Da. Răzvan, e entomolog. Po dau. Pot să-i. poți să, po să intri eu, că poate. poate... La ale mele știu mai bine. Ai, ia, ia să vedem. Hai, începem cu Anca. Anca! Anca! Da, da. 20, 20. așa. Cine a compus versurile poeziei Un răsunet, ale cărei 11 strofe alcătuiesc inul României deșteaptă te române? Uh, Mendeleev? Da, exact. <răși> deci lasă-l. Nu... Mendeleev, eu, -o, Mendeleev o să nu... eu zic să reflectăm. Nu, nu te, și mai cum. Nu te pre... Da. Care e prenumele lui Mendeleev? Tot, tot Andrei. Până, <rății> Andrei. Mureșanu, Andrei Mureșanu a vrut să spună. Mureșanu. A vrut să spună Mureșanu, dar a zis de Da, ca <rății> să înțelegem emoțiile, rămânem la 0 puncte. Hai că, uite, vezi, ai noroc. Ești, așa, așa, ești tiberiu. inspirațional. Tiberiu. Da. Așa. Uh, lasă coșul jos. <rății> Ce companie a inventat și lansat în 1979 Walkman-ul? Sonii, e răspuns bine. Mamă, uite că știe. Mamă, ce Dumnezeu Uite că știe, bravo, bravo ai făcut primul punct. Tiberiu, mamă, ce cultură generală da. are Tiberiu. Anca, dar trebuie să răspunzi tu la o întrebare, ca să egalezi acum. Dacă nu, Tiberiu câștigă. Anca? Sigur, vă aud, vă aud. Așa. Cum îl cheamă pe inginerul electronist italian considerat inventatorul radioului? Confi Mendeleev? Bă, asta a fost băiat de ștept, Mendeleev. Dar, normal, Hai, da. Manca. Anca Nu știu. Pe ce facem Manca, mă? Era un italian, cred că de asta nu-l Marconi îl chema Marconi Tu capiști și ah, Dacă ar fi fost cu Mendeleu, ar fi fost mai bine Anca, ați mulțumit tare mult, mai bine Mulțumesc și eu La revedere. Tiberiu, vezi, no, uite cum Sony a adus 300 de lei no. în dimineața Asta ca știu no. cine a inventat Walkman-ul da. Hai înapoi la cumpărături. Ce-ai cumpărat până, până, până acum? Nou, cum a, cumpăram, căutam o, da, asta, o baterie de, de wow, chiuvetă. Wow. Mi s-a terminat. O baterie de chiuvetă? Da, da, da. S-a terminat bateria? Tu ai chiuvetă care a merge fixat, cu baterie? Mamă, ce tare! Și acum pot să zic că ia una mai scumpă. Am înțeles. Băi, dai 300 de lei în plus. Bine, ah, Tiberiu, câte baterii. Mergem în ta. Hai. Mulțumesc, mulțumesc. <laughs> <laughs> Mulțumim Tiberiu Hai să mai ascultăm puțină muzică Tot n-am yeah. Iglesias pentru tine La asta începe ca un Julio Iglesias Din ăla bun vechi oh, oh, oh, oh, oh, oh. I want to give you All of me, me. Want you to show me Imperfections actually love. I thought cursed I was cursed Destined to be lonely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 Let me go, when love goes faster, I will be gentle. See, photographs have only two dimensions. But love to fight all so logic in a picture. Above all that is physical, I'm falling. Falling uncontrollably, it terrifies me. Don't say goodbye Don't lift me high Oh, please don't let me spiral Tortured by you, oh, sweet torture I am a pirate, love my fortune The walls have fallen now the keys It's yours to turn, turn I'm breathing be gentle, be gentle. Don't leave me behind, cause love goes fast Oh, oh, enchant And so, never let me go When love goes faster I will be gentle Every time I run somehow, love is faster Without you, loneliness is everlasting I still fear you But I hear you, loudly Screaming <laughs> Please wait for me Cause I don't wanna hurt you cerco lo vedo l'amore va veloce tu stai indietro Se vive qui il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti ma Și 48 de minute Am vorbit mai devreme de cei trei căpriori Care săracii nu mai sunt în viață Dar s-au întâlnit în viața de dincolo Într-un ceaun un. De au deschis mai târziu televizoarele E vorba despre o femeie Care a crescut doi căpriori Ca pe da. puii ei, blană din blana ei Cum ziceam Așa. Așa, Și i-a dus la gătina zoologică Să-i încredințeze unui om bun de acolo Și la i-a dus la un om bun Care i-a tranșat I -a și i-a pus la frigider și, of. Da, numai necazuri, numai da necazuri nu mai ne cazuri. Chiar nu mai ne cazuri. Uite că se mai. Se, în, în alte părți ale lumii, de exemplu, doi britanici uh, dintr-un oraș aflat la nord de Londra au parcurs vreo 200 de kilometri, deci au, au, au și mers, au chinuit cumva ca să-și ducă peștișorul la o operație de extirpare a unei tumorii la un spital veterinar din Bristol. mi se pare foarte mișto Ori fumează cu metroul? Nu. <laughs> De ce? De parcă, mai, de parcă ar mai conta, nu știu dacă ar mai fi contat Medicul veterinar Parcă spune... și vă bolul ăla se știi, cu peștișorul <laughs> Cred că l-au pus într-o pungă, totuși Medicul veterinar s-a ocupat de Nemo un pește roșu de 5 ani Și a spus că operația a durat 45 de minute Timp în care a fost adormit și scos din apă pentru ca tumora Aproape la fel de mare că el se poată fi extirpată. Mamă, îți dai seama, deci... Um... Suferință mare în zona deci peștișorul, practic, și-o fi îndeplinit această dorință singur, nu? <răzări> S -s -s -s -scape, <răzări> să scape de tumoră. Ne-a fost foarte teamă la un moment dat, fiind, fiindcă inima a încetat să se bată, însă asistenta anestezistă, a reușit să-l readucă la viață, povestește medicul vezi și la ei tot asistenta rezolvă... Îți dă că un defibrilator mic legat la baterie <laughs> a... <cu care laughs> a... Și poate a peștișări? făcut respirație gură la gură, asistenta. <laughs> <laughs> De îndată ce a fost pus în apă, peștișorul a început să nuate normal... Da, adică pe spate <laughs> <laughs> Și de atunci a rămas așa Voi <laughs> uite, am găsit piesa asta, nu era în playlist Habar n-am de unde a venit Da, Opa. da, asta-ți place? Sună cunoscut, dar nu știu ce e E Enrique Iglesias A, e... cu totul altceva e Cu totul altceva, hai Acesta să vedem e fratele mai mic lui Julio Da, da, da, îi spune Muse <laughs> e foarte bine. Un cetățean tocmai am, am remarcat acum că a fost bine că am aflat că imnul nostru național, a spus mai devreme o ascultătoare, a fost compus chiar de Mendelev și cineva a comentat la mine pe Facebook că tot Mendeleev a inventat și tabloul electric. <laughs> <laughs> Știri în șase minute. E bine. Go, Vara asta ocupăm Marea.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 te de meciuri și înscrie și tu în campionatul ofertelor. La Altex ai până la 800 de lei reducere la aparatele frigorifice Arctic și Beko. Cumpărați combina frigorifică Arctic clasa energetica A, capacitate 262 de litri și 5 ani garanție la numai 949,9 lei preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Arctic pentru tine! Altex, cel mai mic preț din România!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 Prețurile din noul catalog de la Taco nu pot fi adevărate. Bluzele J.R. de damă la numai 15,99 lei și topuri colorate chiar de la 15,99 lei. Trebuie să văd cu ochii mei. Am plecat deja! Mode de vară la super prețuri. Acum la Taco Fashion. Make happiness your style.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 la Carrefour, prețurile mici joacă mereu în echipa ta. Doar pe 2 și 3 iunie ai dezosată de zosată de porc la 10,89 kg, băutură necarbogazoasă Capipalpi, 1,5 litri la 4,19 lei și până la 40% reducere la încălțăminte pentru adulți, copii și bebeluși. Carrefour, sponsorul fotbaliștilor de mâine.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 Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Este ora nouă, bună dimineața!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 21 de copii din localitatea Rotare județul Vasluie, au ajuns la spital cu suspiciune de toxi alimentară. La sărbarea organizată de 1 iunie la școala din localitate, copiii au mâncat mici și prăjituri. Direcția de Sănătate Publică Vasluie a deschis o închetă în acest caz. Detalii aflăm de la Ioana Dumitrescu. Numărul elevilor care au ajuns la spitalul de urgență din Bırlad după ce li s a făcut rău au ajuns a sară la 21. Șapte dintre ei au fost transferați la Spitalul Județean Vaslui, întrucât Unitatea Medicală bărlădană nu are capacitate suficientă de cazare la secția de infecțioase. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vaslui susțin că s-a luat legătura cu învățătoarea care a organizat servarea la școala Rotari. Astfel au aflat că produsele servite de copii fuseseră cumpărate de la un supermarket din Bırlad care face parte dintr-o rețea națională de magazine. Elevii din clasele 1... 4 și clasa pregătitoare de la școala din localitatea Vasluiană Rotari ar fi mâncat în timpul unei sărbări de ziua copilului, organizată la unitatea de învățământ, mici la grătar și prăjituri. DSP Vaslui a trimis în localitatea Rotari inspectori instituției pentru a preleva probe de alimente pentru efectuarea unor analize de laborator. Petruța Lazar și Alexandru Ciocolteu, foști manageri ai Spitalului Clinic de Urgență Sfântul Ioan din București, au fost reținuți de procurorii DNA fiind acuzați de luare de mită. Cei doi vor fi prezentați astăzi Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Pentru încheierea unui contract, Petruța i-a pretins unei persoane 5% din valoarea acestuia. Ar fi luat astfel în total 480.000 de lei. După ce Petruța Lazar a fost înlocuită de Alexandru Ciocolteu, acesta din urmă i-a pretins mită aceleiași persoane și a primit în total 2 milioane. 800.000 de lei din 2011 până în 2013, precizează Direcția Națională Anticorupție. Nu ratați șansa Bucureștiului de a accesa fondurile europene pentru modernizarea serviciilor de termoficare, apă, canalizare și salubritate. Este mesajul guvernului pentru viitorul primar al capitalei. Dacian și a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare semnată de ministrul fondurilor europene Cristian China, în care se atrage atenția că Bucureștiul va pierde 187 de milioane de euro bani de la Bruxelles dacă viitorul edil nu începe urgent un proiect de investiții. Executivul se oferă să contribuie la realizarea acestui proiect cu echipă de profesionalizare și de experți din Ministerul Fondurilor Europene. În Japonia, un copil abandonat în pădure de părinți drept pedapsă a fost găsit în viață după șase zile. Băiatul de șapte ani a fost găsit în această dimineață într-o cabană situată la peste 5 km de zona unde a dispărut. Aflăm întreaga poveste de la Alexandra Gavrilă. Yamato Tanuka, în vârstă de doar șapte ani, a fost găsit în viață de către autoritățile nipone, după ce a fost lăsată de părinți într-o pădure populată de urși de pe insula Hokkaido. Băiatul a reușit să supraviețuiască timp de șase zile în sălbăticie, deși nu avea mâncare sau apă asupra sa și s-a ales doar cu câteva zgârieturi minore. La căutării s-a alăturat ieri și armata. Părinții au spus că au dorit să-i dea o lecție băiatului, pentru că ar fi fost obraznic. L-au obligat să iasă din mașină pe un drum de ei au povestit anchetatorilor că atunci când s-au întors nu l-au mai găsit. Inițial părinții au explicat că fiul lor s-a pierdut în timp ce adunau legume în pădure, însă ulterior au recunoscut că au încercat să-și pedepsească băiatul pentru că arunca cu pietre spre mașini și oameni. Tatăl copilului a recunoscut că a exagerat atunci când l-a pedepsit pe fiul său abandonându-l în pădure. Legenda boxului Muhammad Ali a fost internat la spital. Familia legendarului Pogilist anunță că este îngrijit de medici din cauza unor probleme respiratorii. Fostul campion are 74 de ani. În 1984, la 3 ani după retragerea din box, Muhammad Ali a fost diagnosticat cu maladia Parkinson. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Luca Bastia. Buna dimineața, Novak Djokovic a făcut încă un pas spre singurul titlu de Grand Slam care îi lipsește din palmares, cel de la Roland Garros. Sărbul s-a calificat în semifinale după o victorie în trei sături în fața al Thomas Berdich, numărul 8-i Liderul mondial îl va întâlni în continuare pe austriacul Dominic Thiem, care l-a eliminat pe belgianul David Goffin. Novak Djokovic nu a reușit până acum să se impună pe zgura pariziană, deși a jucat trei finale. În cealaltă semifinală de la Roland Garros se vor confrunta Andy Murray și am s-a avut ceva probleme în a trece de caza iulia Putin se va în sferturile de finală 5 7 6 4 6 1 și va juca în penultimul act cu olandeză Kiki Bertens. Amintim pentru celălalt loc în finală se vor duela Garbine Muguruza și Samantha Stoser. Meciurile din semifinale sunt programate astăzi ale fetelor de la ora 14 și vor fi urmate nu înainte de ora 16 de cele ale băieților. Să mai spunem că românca Ioana Minca a ajuns în sferturile de finală ale turneului juniorilor de la Roland Garros. Și CSM Orade este Noua campioană națională la basket masculin, Bihoreni, s-au impus cu 79 la 73 pe teren propriu în meciul decisiv al finalei cu BC Mureș câștigată cu scorul general 3 la 2. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Continuăm ce face Filip Stan David când îl lași să facă ce vrea el. Se duce la Cluj în cele care întâlnire cu Sofia Lauren. Părorocu Madalina. Și cum Madelina Ghe... practic de asta vin de fapt femeile astea la Cluj. Sofia Lauren a venit să se întâlnească. <laughs>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 Și 10 minute, ascultați Europa FM Sunteți în deșteptarea, sper că sunteți cu noi, asta înseamnă că sunteți în trafic și vă chinuiți cumva la ora asta De asta l-am invitat pe Răzvan Exarhu El, practic, să fie singura voastră mângâiere în această dimineață Dar nu o să vă mângâi, lasă, că să se mângâie ei, între ei <laughs> Ca o timp în trafic acum, să se Oho. și pupe Da, nu, da, nu da, da. nenorocire Poate să și micul dejun, uite cum facem noi Au venit prietenii de la Gala Ketering în această dimineață să ne aducă de aleguri și le mulțumim tare mult. Habar -aveam de. de E, asta? e ziua lor astăzi, împlinesc 26 de ani. Bă, nenica. O viață de om, practic. Fantastic. De ce e fantastic? Mie nu-mi vine să cred că în 1990 exista deja o firmă de catering. În România. Uite da. că există acolo, să și le spunem la mulți ani. și să le mulțumim pentru că ne fac diminețile de vineri. Și nu numai, de multe ori mai frumoase. Rând pe rând s-au perindat pe aici, pe la noi, tot soiul de oameni de acolo. Dar înțeleg ca un coleg, Ștefan, care e de 20 de ani în firma asta, wow. practic de la 16 ani, dole ce îi place. Câte kilograme avea Stefan? știi? <laughs> <laughs> îi mulțumim și lui, le mulțumim și prietenilor de la Gala Catering pentru uh, că sunt prietenii noștri în uh, fiecare vină dimineață. Avem dulus sau nimic? 2.400 de euro de dat uh, puțin mai încolo. Da. Ne-am sfătuit cu Răzvan și am stabilit că Răzvan, întrebările în sunt foarte ușoare astăzi. Da, extrem. de Suspect de ușoare. Suspect de ușoare. O să ajungem noi și acolo. Ajuns... Și e vorba de 2.400 de euro în bani. Atenție. Da. No? <laughs> Te bagi no. la concurs? Da, nu. No, no. am spus întrebările deja, nu? Yeah. Dar oricum nu le știei E <laughs> Da, ajungem noi și la dublu sau nimic Vorba a ajuns Filip până la Cluj Și s-a descurcat la TIF E o, ma o mare șansă să te afli de față La pogorârea sofieilor În practică. E... <laughs> Vezi, odată în viață ți se oferă șansa asta Hai un pic. Hai da. să ascultăm Dar mă bucur că plouă la ei Măcar <laughs> Video Radio <laughs> atât. Video Radio La Europa FM Vineri dimineață, poate vreți să aflați ce se mai întâmplă în lumea filmului Mai ales că lumea bună a filmului în România e tif. Alături de Filip Stan David suntem și noi în această dimineață Bine ai venit Filip! Salut, George! E și lume realativ, real în cel mai bun sens al cuvântului. Oameni care merg la filme țăcănite, care fac filme foarte alăturea cu drumul și bă, care sunt foarte, foarte interesanți, dacă stau eu să mă gândesc bine. Ar fi cazul de pildă cu un conațional care își reconfirmă statutul de, zic eu, cel mai interesant artist român al momentului, cel mai bun artist român post-89, Cristi Puiu și Sierra Nevada, domniei Sal venită direct de la Cannes în Cluj. Încă, încă mă mai gândesc la filmul acesta și trebuie să-mi așez cumva gândurile în ordine să le fac să zboare în formație, dar e absolut un film de, de neratat. O să fie, apropo, în ecranele, pe ecranele din toată țara în septembrie. Extrem, extrem de popular alt regizor român, Caranfil, care a și deschis festivalul cu șase pe scara Richter. Dacă vă imaginați cam cum ar putea să fie transpusă frica de cutremur într-un lungmetraj în care se cântă, se dansează și se râde sănătos, aveți iarăși răbdare puțin până la toamnă Publicul de la Tifa a fost evident nițel privilegiat Altfel mai și plouă pe la Tifa anul acesta A fost una dintre edițiile acelea Nu tocmai uh, drăgălașe din punctul ăsta de vedere Ceea ce până la no. urmă tot e bine Pentru că te duci mai degrabă, mai degrabă prin uh, sălile de proiecție Decât să stai, uh, să stai pe la terase Acum am Câinea... gândesc că depinde și cu cine te ascunzi de ploaie Depinde, evident, și cu cine te-a ascuns de ploaie, dar dacă e suficient de frig, aproape că nu mai contează căldura umană, cumva trebuie ea să se, să se propage. Și ar mai tot fi când n-a plouat, lumea a apucat să vadă taxi driver al lui Martin Scorsese cu un Robert De Niro foarte, foarte tânăr în Piața Unirii, în centrul Clujului, o proiecție cu 1500 de oameni, ceva realmente de neuitat, iar despre lumea Vrea filmului de care vorbeam pe la început, o descoperire din Japonia, un regizor Sion Sono totalmente alătura cu drumul care reușește să facă niște povești moralizatoare în cel mai pur stil pop cu putință, să te șocheze groaznic și să te și facă să bocești așa discret când și când la câte o proiecție. Au fost 10 filme de ale lui într-o retrospectivă unul nu seamănă cu celălalt și toate îți campun așa un pic neuronii pe bigudiuri. Sper că mai ai Batiste la tine. <laughs> Eu mai degrabă am râs la filmele lui și dar știu lumea care s-a speriat zdravă. Ai amintit de Robert De Niro tânăr? Ce face tânăra Sofia Loren? A ajuns la Cluj, sau? Tânăra Sofia Loren e pe cale să vină probabil că undeva în pe drumul dintre București și Cluj În cele 12 ore pe care uh, le mănâncă drumul cu trenul S-o fi undeva, la Gilău, cine știe Ajunge, ajunge weekendul acesta O proiecție specială, evident, în, în onoarea mii sale Și uh, ocazia de a cunoaște o legendă a cinematografului internațional pe sunt convins că abia aștepți. La final, ta-aș întreba, nu că mă interesează, între pentru un prieten. Mă delinac, bine? e bine? delinac, Mă delinac, Mă delinac, Mă delinac, Mă delinac, Mă delinac, Mă delinac, Mă delinac, Mă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 un copil năstrușnic și plin de energie? Povestește-ne pe Facebook o întâmplare hazlie la cumpărături și poți câștiga unul dintre cele cinci weekend-uri într-un parc de aventuri din Brașov. La Bila, vara asta subiectul principal, ești tu. Detalii în regulament. Hai România!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 Pasiunea întâlnește performanța. La Mega Image și Shopping Go în fiecare bine, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 3-5 iunie ai cârnați pentru grătar gustor românești la doar 11,99 kg, Ciuperci marcă proprie 365, 1 kg la doar 7,59 lei caserola. Și piersici la doar 3,79 kg. Pregătește de degătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image. Construiește o casă, un bloc sau le renovezi? Profesioniștii în construcții îți recomandă cimentul și liantul CEMROM de la Soceram. Un ciment unic pentru betoane, fundații, tencuiel și mortare speciale. CEMROM, pentru construcții care durează și rezistă. De la Soceram. Dreptul la sănătate. Articolul 37. Clienții noștri merită cel mai bun tratament la băile termale. Punct.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 fiecare zi de după ora nouă, astăzi avem 2400 de euro răsplată. 2400 de euro în bani, în, în bani, bani. Atenție, report la scurita. categoria 1. 1769 este numărul de SMS cu tarif normal. Scrieți în SMS dublu numele vostru, orașul în care asultați Europa FM și îl trimiteți la 1769. Nu te am zis, nu? Prin tradiție atunci când avem invitații în emisiune, invitații dau premium. A, se dau bani la om? <laughs> da. Bun, e bine. Dacă nu mă pui să donez sânge <laughs> la Brăila, e ok. Da. Atunci e bine. Bun, hai să ascultăm o piesă și după aia înțeleg că avem lucruri să spunem oamenilor. Sigur, sigur. Faceți cunoștință ei, Delia. Ce are ea să numește piesa asta? 8 de minute, Nu uitați de dublu sau nimic Vă puteți înscrie la dublu sau nimic Și poate luați banii 2400 de euro Fenomen bizar la Iași Ajuns în presa internațională Bubuituri întătărași ar, ar fi titlul dacă ar fi ca eu să pun titlul Pentru ce s-a întâmplat pe 1 iunie din relatările eșenilor înțeleg că Bubuitura de pe 1 iunie din Tătăraș Despre care s-a spus că ar fi fost provocată uh, Să spuneți că ar fi fost provocată de o rachetă anti-grindina Lasă fondul mai jos, te rog Mai jos? Cam cât de jos? <gânt> Ia, așa deci, te speria de el dă ți fondul jos, te rog Noile relatări duc la conturarea unei noi ipoteze Un meteorit care ar fi explodat în atmosferă Iată, mai jos, spune știrea noi informații apar pe acest site pe The Watchers despre incidentul de pe 1 iunie. <laughs> Două explo... <laughs> nu mi-a ieșit, mă, nu aș fi vrut să fiu ca, Twin Peaks, e greu, ca în Twin Mă simt ca doamne cu butucu. Astea, da, da, da. Doamna, cu de ușă. Așa. Două explo... Zima, e, e posibil. De... Două explozii foarte puternice au fost auzite ieri în oraș. zis Ia una mai devreme. Două ci au fost. Una la 13 și 30 de minute. Martorii spun că explozii sonice au fost auzite pe o distanță de aproximativ 50 de kilometri, până la 75, au calculat alții, Spărgând geamuri și cutremurând pământul în unele zone, la interval de circa 15 minute. De vezi ce deci au fost două. La începuta că a fost una. Doar au fost două. A doua a fost ecou. Normal. Nu există nicio explicație oficială până în acest moment, Descrierile seamănă izbitor cu ceea ce s-a întâmplat în februarie 2013, când un meteorit a explodat deasupra orașului Celeabinsk, rănind peste 1.000 de persoane și distrugând aproape 3000 de clădiri. Mm -hmm. Unii spun că ar fi fost vorba de un alambic. <laughs> Iar eu, uh, gândindu-mă la toate glumele care se fac despre această zonă numită Moldova, că, uh, galațiu înțeleg că este la Galița Moldovei cu România. Da, da, practic. da. A, așa. Cu țara, scuza-mă. Cu țara, cu țara, mamă. Uh, eu zic că e posibil să fie și de la faptul că astia sunt deștepți de bubuie. <laughs> N-a stabili, stabilit nimeni, însă, până la urmă, ce s-a întâmplat acolo. Autoritățile n-au dat nicio explicație. E o nenorocire. Dar tu crezi că moldovenii sunt fericiți? Așa cum sunt ei, că bubuie din când în când? Uite-te la mine! De ce crezi că am plecat? Crezi că ei au ceva împotriva depresiei? Pentru că sunt uh, alimente speciale care se consumă, pe care oamenii fericiți le consumă și rămân în continuare foarte fericiți, fără să fie nevoie chiar să bea foarte mult. <laughs> Există așa ceva? Așa se pare, da. ca avocado. Avocado? Avogado, cum se spune în la Avogado. Avogado. Așa, avocado. Ce cu avocado? Uh, Cica trebuie să consumi avocado mult ca să fii fericit. Adică să nu ajungi să bei foarte mult. Să fii bogat Ca să consumi avogado, uh, Da E avocado din ăla scump De la țărani E avocado de casă Și banane chica. Bine aici depinde Banane Da Eu le prefer coapte Înțelegi? E adevărat Dar adevărat că nu se mai găsesc ziarele alea De pe vremea comuniștilor știi, În care se coceau bananele C Așa se coc bananele, <laughs> tradițional În ziare am Da, da, da multă vreme. Cum se coace porumbul în jar Așa se coc bananele în, zi în ziar Uite că am făcut-o Și ciocolata neagră, înțeleg că E bună, dar trebuie să aibă un conținut Da, de trebuie mănânci cu, să o și cu banane <laughs> <laughs> Și cu avocado <laughs> Adică e că nu poți să știi, De gândești că sunt toate alimentele astea Și nu poți să le mănânci separat Că e, e o problemă Adică ei avocado și te simți din nou, Bă, dar eu n-am dreptul la mai multă fericire Ia exact. să iau și o banană Ia <laughs> să iau și o ciocolată Și așa, la, la încet, sfârșit, încet La sfârșit ai și cu șofran, șofran. șofran. Deci am, dimineața am vorbit cu domnul Florin, Florin. Care m-a adus aici Și mi-a spus cum se face la pescuit Că se pune șofran în mămăligă în, mome, în momeala. să fie peștele fericit. Da. Deci, deci asta e. Deci asta e. Peștele la fericirea peștelui. Să sacrifică așa. <laughs> Luațim-mă. Gataitim-mă. Nici mă știam. Nici nu știam de ce este așa fericit, practic. Practic. Uh, Eu dar zic că radioul mă face fericit. Pune șofran în loc de sare de asta. Băi, mai sunt și sardinele. Sardinele? Da. Deci sardine cu ciocolată Faci cu fac avocado, și tot la peștea ajungi. Și după aia, sigur, e ceva pentru stomac Și ești din nou felicit <laughs> Dar uh, întrebarea este, băi Ce mănâncă sardinele Împotriva depresiei ah, Păi șofran Șofran Șofran Șofran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 Și 37 de minute Dublu sau nimic La Europa FM Avem dublu sau nimic, sper să fiu o ediție cu șofran Astăzi, în sensul în care Ascultătorul nostru să fie fericit după Ce terminăm concursul Sper, nu știu, e Florian din Constanța cu noi Bună dimineața! Salut Florian! Dimineața. Ai mâncat șofran? Da. Bună dimineața Florian! Nu, no, nu cred Avocado? Ciocolată neagră, da. banană, ceva? Da Ai mâncat da. sardine cu ciocolată neagră Și de sardine, da, <laughs> cred că asta da. e... Hai că facem treabă. Bine, Florian, da. să știi că tu poți câștiga 2400 de euro în dimineața asta. Sigur, da. plecăm de la 300, ajungem pe la 600, 1200 sau 2400. Te poți opri oricând, să știi. Și rămâi doar da, cu banii câștigați da. până atunci, da? Sau dublezi da. de fiecare dată și riști să greșești și banii să rămână la răzvan, că el, el îi dă, el îi păstrează. Ulterior. Eu am dus să-i pun la loc, practic. <laughs> de unde ai luat? Din păcate, da, da, da, da. Da, de unde ai luat? Știi cineva că ai luat? Știe, știe. Știe, da, ok. Era câteva persoane acolo în față. <laughs> Florian, să știi că ai 8 secunde pentru fiecare răspuns. Ești pregătit, da? Da, da. da. Unde ești acum? La birou. La birou. Te ajută cineva? Cât sunteți? Nu. No, sunt nu te ajută nimeni? Nu. No. Tu muncești singur? Ești nebun? Uh, sunt singur în birou. E singur în birou. Practic nu vrea e să șef... împartă banii cu nimeni. Chiamă pe cineva. E șef Florian Daesh. E director. Da. E de manager. Exact. Bine. Domn director, să trăiți mult succes. Mulțumesc. 300 de euro. Avem 300 de euro în dimineața asta pentru Florian. În bani. În bani. Cash. Dorian, spunem, ce lider al Revoluției de la 1848 a murit la Palermo la vârsta de numai 33 de ani? Nu-i Sigur. Bălcescu asta nu era pe sută, nu? 100. Era. 100 Mara de pe sută. Da. dacă avei un Bălcescu 100 a alei, alege pe cine vrei. <laughs> a murit de tuberculor, nu? Sărat tuberculoză la plămâni, nu la... Îi plăceau și lui bălcești. Exact. Da. Ce-ți mai plăcea Bălcescu? Exact. Cel mai studiai pe Bălcescu. Da, Florian știe. Nu putem să-l încurcăm. Și-l felicităm, pentru că a luat 300 de euro! Deși nu e singur în birou, uite că da. oamenii Sunt pe fază și uite, aplaudă domnule, Și da. se aud urale din toată țara Știa el de ce ah. vrea să fie singur E foarte bine da. <laughs> Nu că vrea să fie singur, dar așa nu Ce sens are da. să parzi banii cu cineva Dacă tot poți să da. iei așa. Următoarea da. întrebare Păi stai să vedem, dacă vrea Florian să vă continuăm, continuăm. Continuăm, da? continuăm Ai, sigur, trei, ai bani, 300, da. poți merge la 600 da. da, mergi? Da, da, da, bine 600 de euro 600 Florian, spunem, cine este arhitectul Catedralei Sagrada Familia din Barcelona? Um, <laughs> Google, Google, Google Da Godi mm, Gaudi lev? <laughs> Practic ăsta e prenumele lui Mandeleev, Godi. <laughs> oh, Godi Godi, Godi, Godi, Godi Zi, domnule, cum îl Gaudi. cheamă? Antonio Gaudi A spus? A spus? Da, dar târziu Târziu? Da După semnalul celor 8 secunde Da, îmi pare rog Nu de Gaudi, hai, recunoaște sincer uh, Ba da, știam, poate în... emoțiile devină Da Emoții mari în dimineața asta S-a influențat Răzvan Și noi am mai avut emoție, Am auzit că vine Da, îmi pare rău Îmi pare rău Nici că s-a întâmplat -a. asta Dar mai mult avocado Mai multe sardine Ce altceva să-ți mai recomandăm? Poate să încerci niște sardine cu ciocolată Icre negre cu, da. cu ciocolată și cu banane da, <laughs> Benică, și, și nu mai ești în casă o săptămână. <laughs> și după aia să te grăbești bere cu caise. Da. Florian, bravo, felicitări. Uite, Luca, l-a supărat pe Luca și Luca e Da, îmi pare rău că întrebărilor simți hotărât și am crezut că se duce până la jackpot. Închide da. aparatul. -a Asta fost e, s-a terminat. Da. Da. Nu fiți triști. Știu, iar o luăm de la capăt. Avem culinaria pe câteva minute. Practic am auzit că și lui Răzvan îi place să gătească și poate ne propune ce. Gătesc chiar mâncare, da. adică o să râzi. Și înțeleg că au fost, au fost oameni care au mâncat da. din mâna mea. Da. <laughs> culinarie imediat. 46 de minute. Culinaria la Europa FM. Vă spuneam că am fost ieri la petrecere, Europa FM a plinit 16 ani săptămâna trecută și am petrecut așa, ne-am întâlnit cu prieteni, noi cu noi, ba un artist, ba lume multă ăsta la petrecere. Și până la urmă ați băut, adică hai da, să a asta, asta, asta a fost finalul. Știi, de da, între timp am și uh, mâncat Colegul și prietenul nostru, Adi, Dan a gătit într-un mare fel. A făcut asean. o sesiune de live cooking. Da, a fost vedeta petrecerii. A mixat la gratare. Exact, exact. Ajutat de Luca, de fapt, sau nu mai știu. Exact dacă Adia a venit să te ajute pe tine sau tu ai ajuns la petrecere? Să... Cum privești Luca? A dus Luca la Adi și a zis, Băi, hai să arăt. <laughs> <Adi> niște, <laughs> hai sărăt. Ce s-a întâmplat? Adi are niște cuțite bune. Da. Asta cu lui, știi? Tot sunt cuțite. Și asta, asta sunt și argumente. Să știi, și. Parte a adus bună. a adus niște carne. <laughs> A, niște carne de vită, un brisket De vită, brisketul e cap, capul pieptului de vita, The da, head of the, the Head of the, of the piept aia. Da și l-a făcut pe l făcut pe grătar din cu niște legume, ardei. Legume? De i e Florida duciuio? Da. Ardei, <laughs> zucchini. Da, da, da. roșii. voi, la, da. Ceapă. Le-a tocat pe toate, a tăiat petale de, de carne de vită și le-am uh, servit uh, comesenilor uh, cu ceva pâine în an. Dar vita era marinată, ceva? Vita era marinată, dar secretul lui Adi Nu știu exact cum a lucrat Are multe butoaie secret... în care da, ține Cred că a pus mult avocado, că era totul mai fericit Un alt al secret acasă. pe care l-am aflat eu aseară Mărturisesc, n-am mai văzut până acum A pus ceapa verde pe grătar Doar spălată, necurățată Cu tot cu mustățile alea, știi? Mm -hmm. Și zic, băi, mă, vezi că ai uitat Să tăiem mustățile de la... <laughs> nu bine, așa... și așa se pune Deci, practic, eu aseară am mâncat mustăți de ceapă da, eu am gustat special, am rugat să deci se invers, mă taie. Este invers ceapă. Băi foarte bune mustățile La fel cum se spadieau îmbărs. Moștene de ceapă la gratar, sensaționale. Vă recomand să puneți ceapa verde întreagă da. pe gratar, că e treabă. Deci, păi, Da. Ai de ce asta e tic când o mănânci Altfel, Da, da, da. da, da, da. <laughs> nu? Că asta idee. Băi eram o la la sauna mă să not. Așa. Și pe noutatorul de din ăștia, adică erau genul Colegii de saună, erau genul care se trezeau târziu și nu păreau să aibă mare lucru de făcut, gen schimbător de valută, foști Așa era lumea. Era în lume o Și eu făceam, dădeam tare la saună, știi? Băgam forjocă, căldură Sofia, mare. Ca? Și ieșeam să mai fac un dușut rece, n-am cum se face. Ei acolo mult, stăteau și o oră în saună, dar la căldură mică, știi? Uh -huh. Și Stăteam eu dată așa și mă uitam la Pe Tipii vedeam cum transpiră Unul dintre ei a zis Băi mai deschide puțin ușa să răcorească <laughs> <laughs> și, și zic Ce ar merge un grătar pe Pe, pe cărbunii astea aici. Aici. Da. Și eu am zis că râdem, Ii, am văzut că lucește în ochiilor ceva de genul, uite, ce Opa, uite nu că asta nu-i prost, uite că ăsta nu-i prost Bă, și după vreo doi ani, văd o știre, cu niște români care au mers la un ol inclusiv în Bulgaria, iarna ne. <laughs> Și au luat și niște și ce crezi? Băi, au făcut grătar în saună. <laughs> Și m-a simțit vinovat A zis, doamne, e, e posibil Adică nu neapărat să fi fost unul din aia Dar unul care a spus mai departe Bă, l-am întâlnit pe un în saună. Bă, părea prost, dar uite ce-a zis băiatul Hai ce capul Deci practic ne recomandzi Azi la culinaria, mici la saună Da. îți dai seama Te și hidratezi de la uleiul ăla E bun pentru piele, în grașe Toată chestia aia, nu? Aș face niște vinete niște vinete? vinete, da, da, da. Niște vinete marinate, apropo de marinat. Ei uh, vânăta ce o tai... În o tai pe, pe lungime și poți să-i lași codița, dacă vrei, așa, ca să, știți, ca da, să da, se asemenea da. cum stăține de la ceapă. <laughs> Dar o tai după aia. Tai felii de vinete să spunem, la 2-3 cm grosime. Uh -huh. Le ungi cu, cu puțin ulei sau ce dă prin cap. Le pui pe grătar, le, le las să se moaie. Și după aia le dai puțin gust. Sare piper, da sare din asta mare. Și încep să le marinezi, și faci o marină. Faci un suculet de uh, ulei de măsline, lămâie, uh, Puțin ghimbir, niște usturoi zdrobit, dar poți să-l lași întreg, știi? Ei baba de usturoi, și doar îi dai una cuțită da, da, da. așa deasupra, un pic de ceapă verde, uh, un pic de miere, poți să pui uh, alte spice-uri, condimente, da, da, da, mm -hmm. și faci o zeamă lungă, așa și pui uh, cu abundență, adică poți să pui mult, pentru că vine te le absorb. Și le ei le, le pui, nu știu, într-o pungă Făceam chestia asta da. Sunt pungi alimentare, pui vinetele acolo, pui zeama În felul ăsta au contact, strângi cât de bine scoți aerul din, din pungulița aia Și le lași, nu știu să spunem, jumătate de zi la, la rece, la frigider mm -hmm. Și după aceea fie le mănânci așa Fie le scoți și poți să le mai pui în, în cuptor Să le rulezi, să le umpli cu ceva o brânză de capră, cu... Mă rog, șevră de capră, cum îmi place bine să spun. Știi, că lumea crede că-s și da. am primit multe atenționări din asta, dar delicat, știi? Știi, Răzvan, cu aerul... Știi, mă rog, nu, nu mă așteptam să fie așa de tâmpit, dar știam că ești tâmpit, dar... Știi, dar șevră franceză înseamnă capră și poate n-ar fi bine că n-ai spus capră de capră. Așa. Dar o temperatură delicată, puse frumos pe o cărție de copt, prinsă cu o scobitoare și iese ceva foarte mișto. Dar ele sunt foarte bune așa după aceea, un antreo rece, știi? Sună foarte bine. Ideal este să le faci suficient uh, pe grătar, după care să le lași la marinat. Și cu cât stau mai mult, cu atât sunt mai bune. Adică după o zi sunt și mai mișto și gustul evoluează, știi? Da, da, da. Dar, dacă, dacă le ții o zi, deja e foame și dacă un party, poți să absolut orice. Dacă dai un party, e, e foarte bine. Practic, Practic, băi. Și, și cu ce ar trebui să se întâlnească Vinetele astea? Am observat Mergi în zona, ești vegetarian, m-am prins Un vinuț? În, prefer, da La, cu, cu ce le-ai combinat? Măi, eu lași, uh, mie îmi plac astea cu bule Așa uh, Cava este Uh -huh. Bucuria mea acum Adică după o dată ce ai băut cava Înțelegi că lumea care bea prosecco uh, Trebuie să treacă la the next level <laughs> nu, nu se poate fără asta Cava este un spumant spaniol Este echivalentul, da. să spunem, champagne, așa, entry level. Uh -huh. Dar poate fi foarte mișto E cu totul altceva Fermentat în sticlă, seacă Deci cava cu vinete cu Aș azi. mânca niște, niște cava din asta cu vinete <laughs> da, Dacă vă întreb Foarte zic? rece dar știi care, um, vorbeam cu cineva și um, mi-a zis și ce-ai face, adică ai bea un pahar de cava. Cum să bei un pahar de cava? Adică asta nu înțelege lumea. Știi, odată ce ai ajuns să bei cava, înțelegi că nu poți să bei un pahar de cava. E da. o sticlă de cava, că asta e. Nu e păcat dacă tot ai făcut sticla. Domn Perignon, știi, care era preot, era părinte, era călugăr. Da? Domn Perignon, Așa. care a inventat șampania, uh, a decis că sticla trebuie să aibă 750 de mililitri pentru că, și a des, pentru că sticlele erau magnum, erau uh -huh. de un litru jumate, așa zis. Și uh, a spus că asta este porția pe care un bărbat normal Ideală. sănătos ar trebui să o bea de-a lungul unei zile. Mă rog, el a zis la masă, știi? dar mie <laughs> mi se pare un principiu bun. În general despre vin, știi? asta e. Uh, cam așa se face treaba. Da, o să încercăm astăzi Nu știu de ce, cred că se vor epuiza vinetele din piețe astăzi Nu mai zic de cava no, Nu Poate sunt chiar în sezonul, da, dar de, de cava Și cu dovlecei. la fel poți să te distrezi Adică chestii distrezi care, care sunt mai, mai de la piață Și da. poți să pui și ceapă din asta Adică iei Mustația. și ceapa cu mustați, O pui pe grătar, o baci și pe ea în marinadă Și toate legumele Și arăt obligatoriu pâine cu margarină Și poți să dai o, dai o petrecere, da Yeah. Suntem la final uh, Invitatul nostru de astăzi a fost Răzvan Exarhum Pare că ți place la radio Ai mai făcut, nu? Bă, mi s-a mai zis să mai fac Da adică Am găsit și un tipul ăsta care îmi face vocea Așa. Mai am pe unul care îmi scrie pe blog E o nică exact. din Buzău, de fapt Eu am fost o de geografie <laughs> Am externalizat, știi, că nu mai are da, sens să te implici Odată exact. ce ai ajuns la un nivel de incompetență Ce ai de cava. Da, da, da, nu mai are sens să pierzi vremea cu prostii, da. Te mai așteptăm pe la noi Băi... Dacă mai mă invitați, mă, liniuță, ai. <laughs> Poate că mai vin. Mulțumim, Mai vin, Zan. da. Mulțumesc și fi. eu. Mulțumesc că există. Cam atât de pentru săptămâna asta. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Bun. Bun. Cumva. Luni de dimineață. Vine ce și va. Vlad. Mamă, ce distanție. Ce Ceva trebuie făcut, da. Normal. Să nu-i dați la Vlad. operație. Nu, nu, nu, nu. nu. Super weekend. Ciao. <laughs> Ceau. Ceau.